زماني ذاتمندو زماني ذاتمندون راجمشي دا پارا دا تعزييت تعزييت وي تسلیتا دا پارا دا ملی تسلی تعزييت او د صبر تلقین او دا, دا ملی دا پارا دا دا, دا پیغمبر طریق یو طریقه ده د کجوی پیغمبر پر صلی الله علیه وسلم حر زیرو چې دنیا تراغله ده اوب یو زول د دنیا نصیبه چې چا دنیا کې سا واغسته هغه بهترین الله ته دی او کار نه کار دي کو پیدا کړی دی یوزن په دا ټول د مر سکی ټول مخلوقات چې فنا شي كله من علیها قال ارسی چې په مخز مکه ده ټول ختمیدل کې ایس څوک نه پاتې کیږي نه بادشاه نه وزیر نه نه حیوان الا مگر صرف د الله ذات باقی کیږي از دنیا نه تول مخلوقات ختم شه اخیر که با جبریل امین علیه السلام نه اللہ روح وادی دو دولو نه آخیری روح آبا دی جبریل امین نه قصده جبریل امین چاگه اللہ تسور و غوره فرشتره اغا جبریل امین چاگه در اسمانون و در اللہ و انبیاء و پمنسک یو واسطه را تورات انجیل زبور بهترین کتاب قران کریم داغي په وجه دنیا ته راغلیو عرب بهترین فرشتہ چې هغه قران کریم داغي صفت کړې رې کلو یذل کوه کلو ی موطئن آ فرشتووم د دنیا لار شي او بیا بیا قیامت qaymiږي ومنګ لدا سوچ وکړې چې دنیا ته موږ د سر پر راغلو یو د کوم ځای نه راغلي لکه یو سره یو مثال پخته کوم الکه د کند نه راغلي تان پیژنم یوازې خدا هغه مومن نه واکې نه راغلم څل روانې په لار رو اورته یو غم شوه ده. غم لز دوا مقصد دې سره یر اخ میری، می دی رشتدار می کو شریک شمه ان شاء الله مال عاجل دی کی وخت الله بخلو تبري خبرې کړه دا د هر انسان نه به ته پوس کی چې تمه د دنیا ته را نیګري د سر باره دنیا ته همادر مخلوق لې ګلې تاسو مقصد د پیدایښت تمه سره را لاله کې نو ما او تو سوای ذمہ داری باندې نوکری بار د نن اندرونی باندې خلاصي جوړه لاغی مقصد بیان موږ ته قران الله ويا وما خلقت الجن و ما خلقت الجن و الانسان الا ليعبدون ما انسانان او جنات دې پیدا کړي مقصد فاراد خپل عبادت ما عبادت ته 파ره مخلوق پیدا کړې انسانان مکلف دی لو جنات مکلف دی انسانان هتا انبيال الله دالک لو جناتو تم لريږي خو د انسانانو جنتم ثابت دي دوزخ ثابت دي خو جناتو دوزخ شتا ثابت نه دیو دینه صورت جن آیات امام ابو حنیفه دنسي چې کوم جنات نه کاندي دیندار دي دی په د توحید باندې برابر دي نو هغه بچړ ته وي او جېر کوم من عذاب الیم علاوه زبد جهنم دو نه فنا ورکم اهل جنت نشته بلکې د جهنم نخلا ش داغه مقام نه زماږ دین سانا نو د بار الله سره مې رباني کړی دا جنته مقر کړی دی خستا باغاتي مقر کړی دی خستا خستا حوري ګلمان مقر کړی دی خستا باغی چی مقر کړی دی الله وې دا سی باغو ندی دا سی جنته ندی سابکو الابر فرتن کلو سارعو الى مغفرت من ربكم و جنة عرض و اکا عرض السمائی والارد داسی جنتو ند پارا منڈی و حی داسی جنتو ند پارا یو بلنا چیو تا ستا بخن ملاوشی جنت ملاوشی جنت و سوری یو نزاریو خیا یو مل بای دو بای دو سو جریب بای کدری سو جریب بای طول پاکستانم نبایو کر لگ بای اللہ وی بورا کارز سمائی والارد ده جنت و پروگرام زمکا بشان ده اسمانونو دزمکی ده دین بم دیروی خود تشبیه ورکراد آغا سی سرا چاگا ماوتا تخکاری تشبیه ورکراد آغا سرا جمال تاتا دغی نغات شب لھکاری د اسمان او دوزمک نمنتا بلغت شیخکاری دنیا کی نہ وای چزیزی نوزمک به ختم نشی چزیزی نو اسمان به ختم نشی الاوی د یو جنتی مقام ب دورئی کا عرض سمائی والارض دانے حدیث کے راجی یوت تیز رفتار اس یو ادنا جنتی چا هغه د ټول نورست جنت ته تللي الله دې موږ د ټول نه اعلی نصیب امين هغه چې جنت سره روان شي لوداغو جنت بصوري لکه یو تیز رفتار اس چې سل سل می سپینځ سل کالا بازو کې 1500 کالا دا به یو تیز رفتار اس روان وي شپه او سفر بکه او بیتیز رفتار است داغا رفتار بختم نشی خدا جنتی اغا مقام ختم نشی داده دا ادنا در دا جنتی داده دا دا اعلا بسولی خب جنت کی بسین پدی جنت کی قرآن داغی بیان کرده کس قسم بادی چی بای کس ما قسم خوری و غلمان بای کتیو خورا والی کدو والی د د سالور خځې د یو مسلمان دپاره رووادي سورو نهوا نه شي کوورې په یو تنې قېوا کولی شي چې یو د مه شوه بله د وکه بله د تاقهوله د وکه بله د وکه نو مله شوو بله یخ کوه خو په یو نکا کې ورښځې نهواې فوجود کې نه را وست هلته بهړی ملهزه کور کې د تسی دنیایا کې د ش سا سره ل په سرلو خصو به نا نا یو جن تیر با دو طاقت ورکی چه ده سورا خزو سر شوق و مینو پورگوار یکی ایدخ پل حاجت ابو اللہ لول ده یو جودا مقام دیلتا بیا خدا و منگ تا او داو تالا دا دا پا وقت مرکی خیل چکل یو انسان دو دنیا نزی او دا آغا سفر پا دنیا کې د سفر د دن دو دندگی پورشی ہوئی اللہ فرشتي ته وای چې نیک بندي الله زموږه کراب نیک بندي نو فرشتي ته وای د فلاني انسان روح والا نیک بندانه خوږه ما سلام پیپیش کا په سور تفسیری سوره ابراهيم کې تفسیری ما اردو د بیان کې داګه دې جما سلام پیپیش کا فرشتہ را شیاګه ته وای السلام علیک یا ولی اللہ او دلا ولی ذکا الله توبه سلام را لګلې خطه الله خاص کسه سلام دی پتا ای د لا ولی زما د طرف نه او الله یقرا عليك السلام او لام پتا باندې د خپل طرف نه سلام را لګلې څه قسمته انسان دا تکلیف و اخی دا د مصیبت او د تکلیف وختي او په د الله د طرف نه سلام پیشي <سلام> دا فرشتي دې طرف له سلام پیشي بیاد د اخپل انجام الله د توخي حديث کې راځي سو په انشاء الله انسان خپل مقام د اخر نه نه هود لري خپل دنیا نه نه بوزي خپل مقام تو په دنیا کې یو جنکو خي چې داغه د دا مقام دې یا جنت یا دوزا داغه مقام, مقام تو خي له دې چې هغه مقام تو ګوري د سلام نو رستو نو په خنداشي ویا ده خپل انیسه خمدل یا د ډیر شرم او د حیا د وجه نه په د خول لاسي چرت زده مقام او د چوپيګن به په روح پرواز وکستیش دا سم په خېر روح هغه بیا یو فرشته د بل فرشته د مخ کې کیږي په روح هغه سره یو عزت روح هغه لمبل عزت روح هغه لمګالا خاص کس ده روح هغه مانگو بزروع واسه شیو یو جسر و قبر که که خودیشو بس مانا خاخه اگا. نا نا دغا جسر جنتونو او دو بازی چو دی گلونو یو مقام دی دا چه تاپ تابوت کی یا تاپ کپن کی بند کری او یا دبت بویا او دا ناکار نه ندایو مردار را اس اغمان پوری من حسن را. ګزانې غندګیو موردار جوړو ام زمن کا کار کې کمال لې او قضزان یو خوشبودار یو میوه جوړو د جنت باغچه جوړو نو ام موږ جوړول شو دا به څنګه موږ ځان خستاکو داغه د پارالا یو لاک دې زړه کموبې شان بي علي صلاتو والسلام راديګري اغه ام بي علي مسالم په خپل ټیم کې په خپل وختونو کې خلو مقامات او خلوق ملته خپل فل بیان نکړی یو طریقہ çap بلت طریقہ زمانه لاله اخیری زمنګ جناب محمد رسول الله رائے صلی الله علیه وسلم اعلی پیغمبر دے اعلی امت دے اعلی زمانہ دا بهترین زمانہ دا قران وي کنتم خیره امته اورجت للناس ته امرو نه بلروتن ها نه عنمن کار او اومت تاسو بهترین اومت اوډی دنیا رالی شو مخلو کې ته او م بهترین امته د بهترین امت کار سره وال بهتر دی ځکه بهتر دی چې کارونونه ډیر بهتر دي یاته امروونه بل تا حکم کوي د نیکو مخلوق تا هر یو نیکی چې تا سو د پسندوي نیکی په طریقه پیغمبروي د هغه دعوت به چلے نارिना زنانا الیوب ورکه عقل او بال تولتا دویم اصل جزوه تا امر تامرونا بالمعروف وتنهون عن المنکر او هر یو نارواسی چ خلک کې کای او ثواب وتوي او دین کې نه دا نه په خلک من کوي منکر د منکور نه ده منکور هغه ستوي چې دین کې نه خلک کې کای او ثواب وتوي دا دین سيزونه دي په مخلوق کې چاغه خلک دین و او هغه دین نه وي هغه ته خلک ثواب وي او هغه ته ثواب ولخنه دي ایتا طریقه دا پیغمبر و یا وقت طریقه دا پیغمبر ندا لکه دا من چلا جمع شویو دا دین ده دادا دا پیغمبر طریقه دا دادا دا پیغمبر سنت دی او دیتا ویل دا ثواب دی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ موتا یا مشهور غذاو نبی علیہ السلام دینم و نورک موجود دی جنگ شورو دے د جنگی موتی یو یو صحابہ شہید کی گی نبی علیہ السلام حضرت زید امیر کا آگا شہید شو دے مدینہ کناستے او پترکی دو وحی سره آئی تگوری جبریل ہوتا دا غاو دا جنگ پا مز کے واسطہ ختم شورو دا دا ستے گویا کیا آگا دے جاکی جنگ تگوری موجزی وی دا پیغمبر خصوصیاتو آگا بل امیر مقرر کرو حته دا حضرت عبد الله بن رواح رضی الله تعالی عنہ چکلا غش شیطان شورال نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یو تازیت ته تلې ده را کېدار سناسته د د طرفنا د جلا आवाज راځي نبی علیہ الصلوۃ او رشتہدارو و الهار دکور د کور زنانات د جلا نہ پیغمبر د خدای دین وی نوولې سره لګچې دا منکه اغلاړې خودکور مالک د غمپور اسکه دغم غمپور اسکه سی بیا ناکام شي دا وې خزي دینو اغه دا منکه دې نبی عليه السلام وی منکه وی جن منکه کیږي وی لارشا دوی منکه کیږي سوی د له لګلره وی جن منکه کیږي دا خبر نبی عليه السلام السلام وی لارشا حدیث ده بوخاری شریف او په جولې کې خاور واچو کما زنا نه چې اواز کوي په جړا باندې خلک کولا وی خاور والا واږي زنا نه له خپل کې خاور واچو نبی عليه السلام د ورته تعقیب کړي داولې د ورته تعقیب دا دین نو نبی عليه السلام په خپل بچو فات شي وی دي بی بیا نه هغه خا ملقڑی شهیدان شوی خدا قسم جڑا پیغمبر نو وکړې نبی علی صلوات و سلام وی سلور قسم جڑا دا اغمته وی دی دوه قسمت دې قزما دا دوه قسمت جڑا اغه د غیرو دا دا الله دا غینه من کړي ما خبر دې لکو ما چې اتباع پیغمبر فقیر واغه ثواب دې چې اتباع پیغمبر خوشیلی کاغه دې فخر دې واغه ګنا یو دا سی جلا د دخولی جلا دا چه غیوالی خلوکولا وی وای زما ما بی بی وی از ما بس او دویم جلا هغه د لاسو دا گریوان سیری که سن نویختو باسی چه غیلو لیو باسی من زنانه پلی زنان پو یکو من بخ پلی پو یکو من با خپل اولاد پویا کوچ بچیا داش نه روا ده اوس غم ده غم څوسو څه خبر منی نا چه کلا غم ختم شي ار یو لا کور مشری په کار ده ا کور مشر مشرد ده بچی بکې نه چې بچیا دو قسمه جړه دا ممنود دا پکور کې بغم کې منی ایکسیډنٹ کې بمنې دشمنی کې بمنې حادثه کې بمنې هر تکلیف کې یو بازار نټکو یو با گریوان نسریکو یو با دزان نویختنو باسو یو با چه غینو نبی علیه سلام و اللی سمننا منظر بالخدودا و شق الجیوبا و داب داول جاهلیا زمان ننده زمین شفارس قیامت که نکو ما پیغمبر رفاو پیماسی بدی سنگده چه شفارس قدادو کم و بو خب دا حوزی کسو کسرزور کما لو چې زما د طریقو خلاف فکرې نو د بسنګما سره راضي یو هغه سوق شفارس باندې کومه چاغه پرګریوانو نه په غمونو کې سره کړیو هغه ځالونو تکولو اذزا نه ویخته وخکلو چې غیوالې وي دا دوه قسمه جړه منه دا یو د لاسو جړه او یو د خلی جړه فزان بدا کیږي خځه ورچکل اکسیدان زوی مرشف لاله قاوند وي وي وي قلم مې راځو ما یو امتا ازود ری بی اسم میرا دای نبی اصی ونی یو آج دا مرد در داری موت ابا نم نیگو یو او دو قسم جڑا پیغمبر جائز کری دا اخبر کری دا منکہ خود در دا یو جلاد زلال یو جلاد دستور گو دا دنبی علیہ سلام بچے حضرت ابراہیم دو اولو سمیاشتو او اغیر چکل اوفات شوی دے نولاس کی نیو لے دے خپل بچ تګوري ان نه فرا کې کا یا ابراهیلهمهزول او زما بچ ابراهه د پته ډیر خفهما بله الله حکم دی پیغمبر غمبر د جوون د د خپل بچنا تلیف او مغشي لر یو دا خبره ثابت شوه چېژونې پ پیغمبر د خپل بچ تلیف او مغشي لر لو چې پیغمبرم نده ژوندم نده خارو کې پروته أما او تا لزوبا به زمانه دا تکلیف لري کا بابا زمانه دا داني لري کا غوزان لري کا فالج لري کا او بچرا کا یو تد ثابت شو چې ژوند به پیغمبر تخفل بچنه تکلیف نشل لري کوله وساهبو سره ناسي واذا الله پیغمبرات طبکي یا رسول الله تم جا لري مونږ تلوي سالي تم جا ربیه السلام مرتوی حاذی رحما سرغنو خې بيوي حاذی رحما دا جړه دستون غنو او خې د پمړي باندې رحمت ته د غم پځې کې با د رحمت کار کې کار او مخ کار کې چې کمکات تر اغلې چاګه غم پوری دا اګه تسليده اګه صبر ورکولې ا مګو چته غمځل لاره شو خبرم نه بس هغه ریوال دي لارشه او راشه او پکینه او په دواو شه دغه یو دا نو دا اوسې زونه به موږ مننه کوو یا ساعت دا الله پته لګي چې سري باندې راشه هم ځخه ما چې راشه به پته لګي په نومې ځخې الله دې موږ په داسه حادثه ونې ناکامه کړی تاسو څنګه پدې زمنګ پدې روړ لاغله الله دې نړیل رسپړول نو یو دا او بل لا شهادت خبرم واست کړه لا غوره په وربانې سرې شید دی ګا مل شاید چا ویشت شاید دی دوک شو کوبو کې شاید دی په ګیرډ باې مر شو شاید ګډ وپ ده او د ګډې د وج نه ګ ب او د غې نه مر شو په پاکو دا شاید دی اچانک مربانې داسې ح سرې رالی نو دا د شهادت مرې او خو بیا اغا بللوی شاید ده چاگه ده اغا حالاتو دو وجه نروستو بیا اغا نخبری نا اوکری ناغ دوائی ایش شای ملاو نشا خلوی مقام ده اچانک مرد پا بارکی که نوائی اچانک مرد خده مرد آرسه نبا خلاشم نبا نبخد تکریف اچانک مرد خده بخاری باب تر لگه ده باب بابا فپایان د اچانک فوجا مرکه د څنګه له کلا کلا اچانک مرخه ده سره باز انسانی هغه د تکلیف ته د ټیم کی نه چومابلو تکلیف پیدا نو بس بیا جج بځی کوي هغه د بارخه چا هغه جج بځی اونیکو بس په خپل پردکلار او باز د ګونانګار د پاړه بیماری خلا ده تکلیف خوی دې لپاره چاغه ته مکمل او شی د مغفرت هغه ته مکمل او شی د استغفار هغه ته مکمل او د حقونو دوالو چې مازه فلانی حق والي دي مازه غیبت کړي دي مازه کو چوکلي کړي ده ما همس کې فساد دا جوړ کړي وو زمياره زپو نو ماته مافیکو اوګه دې غیبت په بار کې مو خطون غیبتونه کو څو بم دی غیبت, غیبت بوحتان ده. بوحتان ده نه اخلاص نه یو غیبت او بوحتان دی بوحتان دی دا یو چې په هغه کې یو خلک بیان نه هغه ته بوحتان افه کوي دا خو عظیمه ګناده یو شریک یو ګناښتہ او داګه هغه دا. په شیشه بیان نه د دې لپاره چې مخه مخې نشي بیانولې بیا بلتلګه چاغره شونه خبر اغه غړولک د غیبتوي ټیک دا غو نقصان په کې موجود ده شته بګه په داغه عیبا په شوشانه بیان ما هم قرطو او کوو ستاته پدوه چې زماده غیبت شماده د کړې د د سیده په فوجه دي چې او د زمغه غیبت کړې بیا لازم دي چې داغه نه با بخنه واره چې بای ما ستابه د غیبت کړي ما ته معافی ولما ذکر او ک چرتا تا اغه استاد خبر نه لسی دی بس تاغه او ګره وغه خبر نه ده بس معافی ده الله انوالله انشاء الله ما معاف ک ما ده نقصان کړره ا خبر نه ده می خبره دا سه ما معاف تده حق الله خپل حق معفوم خبر ده حق نه ما پرده حقونه ډیر زاد ضروری دي شيپتا هر سه ماف ده حدیث کې راځي او یو ګنا الله وځوتہ مافګومه الا دین بغیر د قرضینا قضا نه مافګور ته باندې حق دی و خايدا که مافکه یو کینی مافکه او هغه مو ته مافکه بیا چ الله ده رضا کړو نو الله به د هغه قرضای پړې کې واچې چې ګور غریب او عجزو مقمله او نشو رکه بواچې ز مافکه الله ډیر مه زباند خداله الله در زه کول ډیر ضرورت تم ته چاله من رضا کو حدیث کې راځي یو څلعم د جنت عمل کوي جنت ته بنجدي بلکل د دو او د جنت په مس کې به صرف یو لشی یا نیمک صفاسلې په جنت ته خدا چې یو کار موږي اخر کې چې پار کار به الله تعالی ناراض شي او الله به شي اخیر خاط يم له اعتبار حدیث کې راځي یو څلاب د جهنميان او عمل کوي غلط کارونه ب کوي کوي ته په ما دا خو جهنمې نه شرابونه سکيز نه نه کوي دا دې دا د د جهنم مس کې باندې ما دس فاصله حساب دي به جهنم تخدو ولک خدا سه یو عمل بو کی په خیر کې چې په عمل باندې دنه خوشاله شي او څوک چې توحید کوي الله په جنت تبو خید خاتمه له ارتباره خچا په منزونو مايا خچا په عبادتونو ما هو یو حدیث کې راځي چې کله یو انسان نه الله رضاي ا جنت تبوږي راغت د دین کارسان د دین په کار دی دا وان پای مرش الله د نووس رضا ده د دین پر کار کوله باندې په چار چلن باندې په دې او د پیغمبر د تاسو کارخکاري ما ده خو اسان دي الله ته خوشاله جنت ته او چې الله به چانه خوشاله نه نی بوځي خسته مقام ته د دې کار پیدا څنګه ګران کی ک انما حرم من السما گویا کی ده ی ساده گویا کی چې ده ډېر خيجی او چې بر آسمان ته خطل اسان کا به کېږي د چټه موږ نشو خته بغير د پاولایو خو شي لбяه آسمان ته سندو او چې الله د چانه خوشاله وي نو نیک عمل ځنداري او تاسان یې کولای یو بل چاله یو مقام ته انسان بوجي کنا دا به خلکو یاره په دې فلانی باندې دا غم دې تکلیف دې او دکې بس چلو مرا دا غم په الله سره لا وسته دا مصیبت الله شنو ولا وسته چې بس چلو دا وره دا خلک ډیر خبره دا خلک چې دا مصیبت تکلیف راشي الله وی چې دا چا نه خوشاله ما پاګه یو دا سي مصیبت راول ما اغه خپل مقام ته بوزما پاګه لوی امتحان باندې ارا مقام په جنت کې دلف ومنه ملاويږي دل په قرانو په زکات او په خیرات نه ملاويږي پیس او عمل نه ملاويږي هغه مقام په جنت کې هغه مقام دلته په یو مصیبت باندې انکوما یاو لوی مصیبت د مصیبتونو په باندې راولما هغه مصیبت کې ده سبحانه انشاء الله ان لله و ان الیه راجعون الا من استایو ته زمام مالک او د مالک خو خدا چې په خپل غلامانو کې سکينو کول شي که مرگ راولی که تکلیف راولی که راحت راولی که غمونو که خوشحالی راولی کلب غمی کلب خادی کلب خفکانی کلب مالداری کلب غریبی اللہ تو چیو مصیبت پی راولی لیکن دا مصیبت تے تو سخ مصیبت بچے ہو راست حالات کی مر ټول طول مال تے اللہ والی اپاکے سب روکی اللہ وی اس میں اگر مقام تانا در اگر مقام دست اسے نمیلا ہوئی منګ ه ووج نه یو عمل د ځانه پرې خدل وواي اماامې قیمدي چي دی چاغ یو مقام دی چې کله طول کېږي مختلف مقامات د طول به مقام ځ جو یو بنده براوست را وستې شي دغ عامل به کم شي چابلی. او دم با دو آمالو <سؤال> چابلے با دیر زیاد بنوشی نیو کو آمالو چابلے با دیر دیبو یا اللہ ما خو چک دا دم نخو نو کلے نیک خودنو خمی کلے او خو چی دا او دن نخو پیلک سیواشو ہے دم نخو میس منزونو منزونو خو کنے دا خو دیر سپک لارے دن نیو کو آمالو چابلے اپا بشی فدیکی یو د وریج گوندے یو سیز براونے شي. او هغه دنیو کوم اعمال په چابل کې بکی خو دېش د دوړی یزي سيز د دوړی یزيونه دو چې دو چابل کې کې خو دې شه په چاپلارو چکتی هغه دوم نو شي او د بده اعمالو چابلی ورته چتل شي زه د بهول شي اته په هادا دا پیژني زه به دا خو زنه پیژنم دا هم نو قداسته عمل له ابو یا الله ما هغه عمل غوته نه کوم نه وکړ دات ای ما د عمل دا ټوټه پوټه مونږ می کاو سره غوند استغفار الله بو ای دا ستر عمل لغوند او تا دا ځان نه دوست کړو خو دی لګ عملو دا ډیر شوه او تاکه اخلاصو په اخلاص دی بنیاد د ديشي خو دی آغستا نو دستور دې دې دې دا تر قیامت پورې دا مقام تاسو ملاو شوه دا هغه ګملا پکا چمنګ د ځان نیک اولاد پریزو د ځان د خستا مدرسې پریزو د دین د پاره د ځان د خستا جماعتونو پریزو د ځان د خستا خستا کارونو پریزو چاغي کې خلک نیک عمل کوي او ماوته تر راشيږي الهبو دواګانه کې منزونه سلاوتونه اماتا بر ثواب پلاوي کوله اسمانه بارک مره یو دا خبره مې کوله چې منکل اعظم کومه طریقې چې د پیغمبر زیونه کول ثواب ده اجر ملاويږي کم د پیغمبر طریقه نه دا دا که دا پیغمبر دا طریقہ نوہ چکه یو سړی بانی راغې پس الله تعالی دا برکات مونږه کا مطلب چې لا شم کوټه بزی شن من کا انبه کې دم ا حالت ملاقاتونه کیږي زغنه پس صبح 4 بجې زمنګ جنازه حاصل ناسي خبرې وره مذاکرې دی نبی علیہ بیان من تکڑی ده غمونیم کڑی یو تکلیف راگ پتا بانده لانشا زکر ده غم ده د لوی صد مالا ده چا اچا پتا لگی چه پچا ده بچا پچه ده ده دچا رور ده دچا خده دی بچا خاون دی هل بیا پتا لگی الله ده بکل دول و آسانه کی هاو ده پاگ چا ده نند دره سب آپا ما ده لو چې غمره هغه د پیغمبر طریقه دا ده چې لار شو د سوکا او رکات منځوکا دوه ورا لکه ما انسان صبر وکړه فورا کې دی چې کله تا تاسوال جواب د چا دم مرګ ملوش تکلیف ملوشو فلاني څیر دانټوکو فلاني دزوکو فلاني دشمنی جوړو شو اف دانه مر شو فورا به دا ان لله وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سايو پټاي وربطنا على قلوبهم علاوه د خلکو پزرو نو د پټاي راځکما ادا سکلې ماته اوج د درکاته مون الله نه وختن چې الله ماته ځانک بيماري الله دا سوال کوي چې الله تعالی اوس دې ته به لره کاغه فالج دے کاغه گوزنده کاغه تکلیف دے کار هر قسمه مصیبت ته رداغیل ورو کوله والا ته د شپه پاته گا بخاری کې حدیث رازي نبی عليه الصلاه والسلام وي د شپه دوی سه ختم شي دریمه سه شروع شي نو الله رحمت متوجي شي وینزل الله دا کوجیګو دا غي مقصد دا نه چا الله دا کوجیګي بس پاره ده خو بیګا مناسبه کرسي کې وساو کورسی یو باندې په خاله کې نه نه اے الله هرځه کې موجود دی الله هر څه سره دی نه هنو اقرب من حبل الورید الله ویژه هر انسان ته د مرید د رغنه نزدې ما نو چې نزدې ما نو اواز کوا اوجیبو دعوه د داعی قبلو ما دی دو آچه چا ما تسوال کرده عاجزی و فریادی کرده آگه دو آقا قبلو ما یا دنیا کی یا آخرت کے اصیر نپریدم بازی خالو کھینو دیر دو آگانی وعالم نقبلیگی نا شکور و باسا چه نقبلیگی اخیر تلالی اخیر تلالی لی قیامت پوروز بودو دیری لگی انسان تبو وی جا شید دادو آلان دیر استاد دي دی یو دا دیرے رہ و بلد دا دیرے رہ دا غریدې د دوه غانو د شتغښتنې ما منظوری کړې همدا دي دا غریدې د شتغښتنې ما نه دي منزوري کړې اوس با د دوه غانو په واسخه دا اجر او ثواب مې راوي دي او یا الله چې دا هم دې نه وي منزور کړي اوس په زما کار شوی تواسي نجي الله وی عجيبو داوت دای ازا دان چا واس کړې دعا کړې نو داغ دو آگانو طریقی منتا انبیاءو خود دلی دی پا تکلیفنو کی خود دلی دی پار قسمه حالاتو کی تاثر با دو آگانو دا انبیاءو یادی کری یو پیغمبر دے حضرت ایوب علیہ السلام اتل اسکال بیمار دے تول بدن دا نیشوی دے نا اپو بارکی خلق غلط خبری کئی دا خبری دا کفر خبری دی وی ایوب علیہ السلام کی چنجی شیویو او ښې په ش راواړه د دجری سنلی یړ او چینجی بیا تیکون وغ ذبهله صففا کاوملله ل تاارریری کلي ديفیقیق برکې چې د چا دا قییده راله ایوب یوب السلام کې چنج شي دا کافر دی دا د کوفر قیله امبیا تکالی پ راوللي او د زلت او د رسې الله بچ کوي ثبت پ ډیرو دار دورا مصیبتو چپتا دا اولے دینشی قرآن وی و ایوبا ازنادہ ربہو انیم السنی الظرو وانتا ارحم الراحمی یا اللہ ماتا تکلیف دے دا تکلیف زمانہ لرے گا تو ایم بس تکلیفی داگا تکلیف داگا پا پتن کے ہو داگا تکلیفی ولدی داگا پا اولاد کے داغه پکلي مالی داغه په مال او به چې ته لاغستېو ټول سرمایا ته لاغستې وا بدن هم ته لاغستېو بدن ته واغستې شو مال ته واغستې شو اولاد ته واغستې شو ولې دا الله لاخوا خوصه دوی اله ګدې څه بد ګوري په تل چل کړي کنه ولی ايوب عليه السلام څه چل کړي لدا من تخي حديث کي رازي بہترین انسان هغه دی چې په غاده چاغه د دې مصیبتونو رال په بدن کې په اولاد کې په مال کې هغه تکلیفونه په غاده لو په کې هغه صبر وکاو ماشاءالله ودامت به تر شخص دی او به دنیا کې مولا ور ایوب علیہ السلام یا الله ماته تکلیف دې تا ته پتا الله وی فست جبنا له او کشفنا ما به من ذلغن ما داغه دعا قبول اکلا ما قبول اکلا پیغمبر دې ژوند دې زسانت باندې یو تکلیف نشیل کوله نو ژوند پیغمبر زان تکلیف نشیل کوله د نه قران معلوم شو نو چې هاو رکی پروت یو ملله پیغمبرم نه دی خلق په ډيري و درول دي خلق په جندې و درول دي خلق په غټ غټ آبادیاں نکري د آزاد موار دی موارد ده د آزاد موار دی ایوب علیہ السلام خود جون ده او د خپل ځان زموار نه ده د خپل بچو زموار نه ده چې بچی تی واغستې شو د خپل مال زموار نه ده چې مال یې ځان ته واپس کړي او دا تا گنج بخش خزانه اور کوي دا تا وګور کتاب کتاب موجود سره موجوده کشفالمحجو فارسی زبان کې هغه په کتاب کې لیکل دي وې تا تخلق در خزانو مالک وې چته در خزانو مالک او ای زمان لاس کی دی وی ور بشه طاقتم مشتا اغه د تاسې وکړي کتاباسره مو نه پوهی منګا دا نه پوهی من تر په خزاده نه چ من علم د قران نزد دا چې اوس قران روا دی او د کولاو کې ځکه ځکه تاسو اوسویم نو ایوب علی سلام الله وې ما ته دعا قبول کړا فکشفنا ما به من زر ما تکلیف لري قضاغه اهل او مال مول بیا ورک دوو په زه سوالس په چيمي ورکړه بدن مي ول سيک دا سم مالو نو دولتونه ميول ورکړه بوخاري کې حديث راځي چکل باغ لمل جنگي بيواله نو د سروزرو ملخان پیدا ورده حديث کې راځي د سروزرو ملخان راغه یا ملخانو شکل د ملخانو محدثین توجعات دا یک شکل د ملخانو او وس رزر د الله د ترقنا اسمان کو نرا روانه او پر شکل د ملخانو یاو ملخ ص پکې وا خو وسونه دا به زر پخ زر پخبلو جمعو کې کې خدا ايحسو فی سوبه علاوه و تو و یا یوب ملګینا و ای الله استا رحمت دې چې تیرا کې استاد رحمت ناشکری خو نه کوما چاله ما اولاد د رکی ناشکری مکوا چې سور د او په سې طریقو لقب لوي حدیث یاد سره بخاری نبی عليه صلوات سلام حضرت عمر رزلان هو ته ساتیا ورکې ولو ولور کا حضرت عمر ورته وی حضرت دا اتیا چاله ورکا من افقر من افقره الیه مني چه دیر تر دیر محتاج بی زمان آزما وقتی دی دیگی آغلی ورکا نبی علیہ السلام اتو یا عمر چه تالی یوسیز ملاویگی بی صحابت نفس بغیر دا تمید نفسنا ستاخو زمان تمنوا پخ پنفخ دلکوما نبوری کا لہو یوبارک لہو پاغی کی تالی بخیر چولی شی چه سوکی در که یوتا نوالی اے نباغی نو کا اللہ خیر چایی او کتا تا مگیری ای، لالیچی او غالی او بیا ملاویگی نو لمن یوباری که، پایی که خیر و برکت نو ملاویگی، اغا بے خیر امال لے، اغا مالا بیا. نو الله ارتوائی تا ملیگی نو ایوبوی الله چې چه تیر د بسنگو گرشم رحمت تینو. اللہ دی ملدہ داشی پاک مول راگی. ایوبا لے سلام د بیماری دا، اولاد دیت دلے دے، بیا گلے دے، سبرے کرے. او قران موي وایم سس الله به زور وی خلا کاشف له الهو کتا ته سوک تکلیف ورسې داغه تکلیف لر کول والا بل سوک نشته به غیر زمانہ دی سید بچا کاکا ته کم تکلیف دی الله رسول دے داتما ته کوم له شي ذو کول هم دنیا پیران مخلوقات را جمع کا دا تکلیف دنه معمولی ضربان شي کومله رسولم هغه د لکول وله هغه ما یفتح <تصالح> الله للناس من رحمه فلا ممسک لها وما يمسک فلا مرسله چاله چور کوما سوکی منکولو وله نشتا چې دا چانه منکوما نسوکی ورکول وله نشتا تیار بادشاہ د عمران خان هغه ستیدا کوو کا قتل کرد تیار د تخنه کوسک د شپې الله خو بل کسی پی دپاس اکیناو دچا خیال او خاطر که امنو اچکم پیر اخناست دی چا خواه خاطر که اللاوی ورکولو ولم زیما تو عزو من تشاو و تو زلو من تشاو بی دیکھ دیکھ چاستک خیال اللاوی دا زمالاس کی دي اغستلو ورکولو عزتو زلت یو دا خبر دو گورا مصیبتونو والا یو بل بیغمبر دی آغا تزیاد تکلیش باده خلک کوې د ځکه کو شو ابل <سؤال> مليو کس نه وريده ويده ظالمو يونس عليه السلام ځکه د مرزه تخته ده الله زغنه عذاب نه يريته را مي دي خلک کي څوک هم بیاو پورې خو صحابه پورې يا ساتي چې د انبیاء پبارکه سوغ د پیغمبر پبارک يو شهزاد پیغمبر په تاسو ويخته ګوټه ويخته ګوټه او د پیغمبر ويخته تا د کافر دی ملا قاضی سناو الله لیکلی مالا بودا منهوکه زکچ د په زړه کې د پیغمبر څخه وانه پیدا شو تیلی. پیغمبر په کې با څخه وانه پیدا کې غډل شان ولا انبیاء علیه السلام او بیا هغه بلکل د ولو له ګناهونو نه پاتې پس کوالي بوتنه ګوري اصحاب کرام ګناهونه هغه نه دي به شک نه پوهو او ته کله را یو ځوته ووخ کنی دا باقي ګنا نه ده ته دای په بارک الله تعالی فیصله کوي دا الله وې وکتب فی قلوبهم الايمان ما د صحابه او کی ایمان لیکل او لکل ال راضی چاغه شه صاحب سختې په خوا تختو خل لیکل کول اوس مالدار شو عقل مون دی او کاپی چه پا کم خد شوه اینو پا خد پاس خد خد, خد که؟ نا علاوه اغا گنده زلونه آ ده صحابه و توبه اخ کلا مولا لصفا که صفاوالی نروستو و کتبا فی قلوبه همون ایمان ما داغی پا زل ایمان یا زل اولی که بیا اغا ایمان داغی درنه ختمو ما داغی پا زلون ایمان تر مرگا پوره ره تو ته آغا تا دا کرید د ااهابو بباره ک اللهوي ر الله عن هم وررو زې نه خوشحاله ا زمانه خوشحاله تدي دس ابو ببارهې اللهوي لقد عف الله هو حسم د ماافې الله ستاسوونه عن هم د دانا الله و ما د نما ماافیکې نه ایسهاح فافو پ غمبره تهمو ته مااف کووه پ غمبره وستهفرتهله اے پیغمبر او تبع ور رضوان اللہ د زما در رضا پس روانو زما در رضا تا بدار مخلوق تو د زما در رضا ولا خلق له الله د صحابه مبارک وی اولاء اکا هم المؤمنون حق استنمو من عند صحابه الا في ديمان تپلغول ذا يو سرقه ولا اخرک غزلوی ؤلاء هم المؤمنون حقا حقا کرشټن مومنان ګوره لاوې صحابه او ګوره علوي ایمان د صحابه دیمان د سره برابر کانو ته مؤمنه فان امنوا بمثل ما امنتم فقد تهتوا کستا سو ایمان دیمان ایمان د صحابه سره برابر وی نو فقد تهتوا نو داخل فسمل روان دي او که دا صحابه وګوندی مان نه نو ور د هدايت صالح مکه واسطه صد نه ایمان نصیب نه خللاوي ذ عكيل لهم امنو كما امن الناسو اي منافقو صحابه وګوندی مان نه ولي صحابو ني شان دي د صحابو بو بارك الله و لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره زمان دی قسمی اللہ ویز خوشان ایمان داغا صاحبو نچ پیغمبر تاثر بیاد کاو د کر دو ونی دلاندی او پاغا بیاد کی یو سا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ چی نبی علیہ السلام مکید دلی گلے دو صلح خبرو دو هغه موجود نو نبی علیہ السلام یو لاس رواغ استید وی حاز آید عثمان اول اخ پر لاس کو ویازا یعثمان د عثمان د طرف لزبه عت کوما کوثمان موجود و نو ماس دې کې بیا کړې ها حضرت عثمان مبارک الله ای قسم دې ذاته خوشاله ما او عثمان جلانو چې صحابو بداغن حیا کولا ډیر حیا ناکو ا حضرت عثمان چا قرآن جمع کړي کامل القرآن جامع الوحی ذو وحی جم کون کهو کامل الحیاه کامل حیا والا صحابه صحابه لیشاند قرآن و اولائک هم الراشدون دا دې پسملار روان و اولائک کلو اولائک هم المفلحون اولائک هم الفائزون اولائک هم الصادقون صحاب اصحاب دي د باز خلک دې پس خبره کوي خبره مې يونس عليه السلام پورې کوله مله ظالم وزه چې تطهيره بل مل سنانه داونه وي دا غزالم مانا دا نه چې ظالمو يونس عليه السلام قوم ته لارولې قوم خبر نه منله الله يونس عليه السلام ته وي تخ خلغه آزاده کړي پس په دې ځه عذاب راولم نمند هغه وینم عذاب پیږي نو هغه کشته کې څو څو بل مل تته گوټ تاسو نه مانی نو بل ملکه بداوت پیشګه ما کار خداوت دی کدل تنین ولته بچی غوام نو آ کشتی جوړ کا کشتی مالکوی بای کسان یا شو یو کس ټوب کې دریافت کینو ټوله کشتی ډوبیږي درته ټوکاو خلقونی ونه تم ټوکاو ته یو دې نیک بنده سړی د نیک بنده په ته د سړی د مخ نه پاتې من چې بیا کس ټوب کوته نه نه بې ځای اسواچو چې سیواچو پاګر او ختېدا لې به ټوب کا به خلک وې نه خير دی بیا به اسواچو بیا پاګر او ختېدا به وې خير دی بیا به اسواچو د خلکو لنه کید چې دې ټوب شي چې په دریم زله اسواچو بیا وې وسو جوړ savon نکوم چې کشته نه ټوب ک دریاپتا الله مې د حکم حیوانات د الله ټول کا بزار دي مې ته او زناور اعظم پیغمبر جون دې تیر کا مې خلدا سواده کړو قران وی فلتاک مهول فوت تیر کا مې حضرت يو نسله سلام جون دې او الله اي مې ګوره شون په ونه غذا د خلخې ته ونه ګرځي جون دې تیر کا چې مهفوظ تا ګېډه کې بچوي درياب تا چپوتا او زناور په ګېډه کې محفوظ ساتل وتا دا تا چاګ غار دې او ګورا چکل یونس علی سلام دمای کېد تلال را داغه خپل کا نو پری دې وړه ها کتاب علی تکلیف راه او ته منځرو پسه بیا پرې دې بیا بدلو منځونه پرې دې نا نا نا خځه کلا زور ورکا حضرت یونس علی سلام اواز کېد دمای پګهډه کې دمای پګهډه کې یونس علی سلام اواز کې اواز سو کسینه بیانومخه خپل ليزګي يو پلاني پر بهينه دغه ماده داتکره ما الله قران زکنه ز قران بیانوم ما کسینه ټول قران ایتونه ګنه علماء قاضي څه ټول نسید حضرت يونس عليه السلام په باره کې قران وای الله مونته و وزنوني اذ ذهب مغاظبا ظننا ان لا نقدر عليه انا دا فنا ده چې اواز وکوو دی په ګیرډ کې کولاو میدان میتان کې چې غ شوې او هغه دی په ګډ کې اواز کې اووا شو فنا د دوماتې ال ال ان ان دصبحبحانه نهکه ان نه ظال د په ګده کې اواز الله د ځ د خلاصو والله دې چپونه د مېد ګډنا د دنیا د ویښنا د خلاصونوالا پرڅوک نشتا بغیرстана الا هغه ځاتوي چې د انسان حاجتونه پوره کړي الله ز پیغمبر ما ژوندې ما خپل ځان د مېد ګډنا نشم بچکولې ته ما بچکه یو دا معلومه شو چې ژوندې پیغمبر خپل ځان د مېد ګډنا نشی روخ کړي جون دې پیغمبر پلزان د دا دریاب د دا چپونن شروخ کړي جون دې پیغمبر پلزان د دا دریاب د دا ویتن شروخ کړي با ته بسوي وی لوي ځوان د دولو سوقالو اور کبلای دا شلاسکو رويکلا هاي نه کلا نه نه منو به کونی نه منو اته ځانه تیری یو سلام مې تیر کړي وې او خپل ځان دمې نه نشوخه کړې خلاصولې خلاصې چې خلاصول نو به سوال کوي یا الله ما ته اخلاص کا الله مات ته اخلاص کا ته پاکه حديث کې راځي کامله دعا دعا د یونس علی دا کامله دعا د یونس علی سلام دا په دعا کې درې شرط دي او دا درې شرط یونس علی سلام پوره کړې دي درې شرط دي یو چې چاله یو شی غوړ که نه زاله وتا محتاج غنې جی دغه پیسې راک او محتاج زاله هغه سره با پیسې او هغه په زبوخن لګنې کته ته و تاسو را پیسې شته ما ضرورت نشته تاسو را بخیر در به کیدل لا دغه پیدا کا باندې اجازه او ته باقي درې سکی سره او لګ زالکا ور کا اجازه یونس علی رحم ای الله تو پاکه د بوخ الله الله مختارما ما سر د اسباب کومې كنت من الظالمین ز د اغه خلک نه ما چې ما سر کمې ز د کمیوالو نه ما یان ما سر د اسباب کومې زار نشمخه د دې زینا لو جبنا وی فنفستجبنا لهو او لهو من الغم الله وی ما دغه د عقب لکه ما توجو الله و ما تاغدوا قبول اخلا غم, غم, غم الله و ما اخلاص كو ها دا خبر سکون بیا با سکو خير بیا با سن اس منګه سم ملاقات تبلازي منغلا يناروخ منګه زمند بخير دفن کيلي دي ها حضرت یونس علیہ السلام ہوئی ای ای ای اللہ ما کا اللہ وی الله ما اخلاص دا الله وی فاستجبنا ما د دعا قبول کما د وی غم نخلاص کړي اوس حال چې ما پته روانه ځکه اخلاص هو مو خدین ګ난ګاری ننجل المؤمنین دا رنګي مؤمنان په پلاټو ما یونس د څنګه راځوي چې چاغه د دریا په چپو کې د ناوړ د ګډه نه قالوش باش تكون ابو قرصه شيخينوكن هلهلويا زو انا راه ما دتشي دبوقدات شي ميرانا مانيولي لما نصاله الله بينا بابا الله كاكاسيفا الله فلان ملالي على شي بابا بابا لا لا لا لا من بس اخلص كي علاه عزت نخلص وما اوغا بخلصا نشخلصونا لو تا بابا زقسي باتشي لا قدمشي خلاصونا وله حضرت نوح علیہ السلام بچی د کینعام سورت وحود ولسمه بارک راضی و دا دوه سوالو خاخه به لري او خره و خلکو یې کړه خو هغه خلکو دا کوله اوسم دي کتابونو کې لکې بسا هغه باز خلک شنو پوګا ته ګولیو بس ذکر کې فقیر او کسې د واغه شی بیانې قرانو کله باندې ورزول نه لو کې حضرت نوح علیہ السلام کشته کې کی سور شو بچی توي بچی ماسره راځي کی بچیا سور شا ارکمانا سور شاکنه او اوی سآوی الا جبل یعسیمونی من الما نارا تاثره نکی نمکشتایی که آغا غر تباو خیجمع آغا گونده ای کهوی داغا دریب قبرونو آغا قبرونو سر و پناوانا نشه بچ کنی آغای بچ کئی او بچی اکینا فیصله اللہ نا تباکیگه وینا دیدوارو مز که حبر شوروی ا هذا بينهما الموت چپرالا فکان من المغرقي العالي جوکا وګورا هغه ته وګوره وداره په marked دوکا پیغمبر خپل بچي بچوله شي دا نه چې درس او تلاش کې او ځان سره په کشته کې کې نه حضرت نوح عليه الصلاه والسلام ګوري اولات عظیم مزل اهل مصوکا د زندگی او هغه خپل بچي بچونکا د بچکولو والا څوک یو ولادت د زمیندې کیدی ورکولو والا او بچکولو والا او د بچو ورکولو ورسول زکریا د یو واکایو پیغمبر په یو پیغمبر دی زکریا علیه السلام تاسو په ټول پیجل نومو ورته لای بچینو د ټګو سره کول یو د وکام سره پیغمبر دې دوه د هغه واقعیا ذکر کوي د هغه دوا مریم سبلاموسم هغه می ویولې دي د کوم نه تعالی چا بي ما سره د بلا موسمې په تمځه کې اخره آلته من عند تلا طرف نه راضي ان الله يرزق من يشاء بغير حساب السلام خو بچینو لا شپورتک لپاک غزکه ان الله قد زکریا ادا کا مقام کی آغا دعا او غطا یا اللہ مریم بلا موسم می ورکے اللہ مالم بلا موسم بچی راکا اډو کی می زار شوی سپین شوی دی سپین شوی دی یا لادر کمزورم د بچی موسم میں نه له مالم دا بلا موسم می وراکا رب حبلی ملتن کا ذریه ان نکسمیعو دعا ته دعا قبول ولولي سم بچی دا سمو دعا حقوق الله سم, سم بچی ورک انبیاء کی راضی و زکریا اذنا ربو ربي حبلي ربي لا تذني فرد وانت خير الوارثين الله وی فاستجبنا له ماذ زکریا علیہ السلام تو عقب او وهب لنا له يحيى واصلح لنا له زوجا ماوله خذا قابلات بچي جوړ کړا پیغمبر دې ژوند دې بخل خذا کې صلاحيت بچينه پیدا کوله چبک پیدا کړ الله واصلح لنا له زوجا وهب لنا له او مولى يحيى ورضا عليه السلام او ګوراد بچو ورکولوالا او بډاواله کی او نور کولوالا سوګ الله فیصله کړی سورتو شورا کې للای ملک السماوات والارض يخلقو ميه شاء اختيارات برا وخت زمادي بدايش زمادي څنګه پیدائش یې يهب للميه شاء و اناسن و يهب للميه شاء الذكورا او یو زو وجهم زکران او و الیسا وی جعلو میا شاء عکیما چاله جن کوي ورکوما چاله ال کال ورکوما چاله جوړو ورکوما چاله شن ګورګوما چاله د شن باریکما دای اختیارات د چاله نور کو بغیرم لا نه بچي ورته خلکو ال قبلانی جراب کې بچي ور نه بچي الله سبب ور کو نور کو دا وزمنګه کده چدا کې د زمنګرال ان شاء الله معمولی کومه معمولي عملوي عمل قبل او کا کې د دای چفلانه او فلان نه نیاز ساته دا و چې کی او دغه پروخه او دغه په وسیله او دغه په برکت دا شي دین کې مره تاسو کله پیغمبر یو پیغمبر د بل پیغمبر برکت نه دلټوله یو پیغمبر د بل پیغمبر وسیله نه دلټوله کپه وش نو خلاصې ده لو د نو حله سلام بچو د بلار په سر باندې بچو و کپو وسلو خلاص دې د حضرت ابراهيم عليه السلام پلار عازم د بچی په وسیله باندې بچیو کپو وسلو بچ کېده د نبی عليه السلام تر ابو طالب د خپل وروړه د نبی عليه السلام په وسیله باندې بچیو خپل عمل په بچ کېږي ده کده صحیحګه او بل عمل له د شمنګ ناش یو جنازه دعا دا تعزیت دې دایو به تر عمل خود ملی پزه که دری رزه یا ساته ده راجه یو دل جنازه وشی بیا خلکو و رواج گرزولی لکه دری میلی بزو دری منشتا دی ملا دری ملا صرف جنازه ده جنازه اوشوا دا بہترین دوا دا تازیت ده آغا سر آغا خلقو دا پار رات درشتا چاگا موجود نو جنازه دا پارا آغا خبر نو بیا خبري گوراجي خو دین نس دي کساني داغه استعداد وي هغه به شکاک نه په جوځا خدا نه بیا راشه خبره نه دا خدا به نه لازمي چې درې مل <سؤال> به خامخ زمګري بیا به خبر شي خلګويږي دا درې د غلالو بیا به خپي دان نه نه ترسم کې دوار دې نه بیا قبليږي ترې ولازو کې دن نه دین منونه روټي دا به گاوندیا نور کئ قسمت ما گاوندیان کئ پشتدار ورکي دوستان او ملګري ورکي پدای باندې غم ده نبي عليه السلام ترځي وفات شو او بلبيانو توي اسمعو لعل جعفر طعامن فقد طاهم اشغلهم تاسلال شيخ القور کي تیار او کي د غموالو د پاد بندو بندوبس وکي اغه غم راغله پهخو الحمدلله دا خبري وا واګانې بلاله دي با غمونو غمون کي سوپور مي ها واه بلاله نه وا لوی خيرات بنوشي خلک مامل نه خاف چا به نه قبن نه کړاست دا شي چې د ختم شوروره ټیک دا ثواب دي خيرات صدقه ثواب دي خو په انتباهه پیرام دی راځي د منی پورشي راځي منی واد سانو له پکار دي مي ها لالي واه لالي سندال علي بي ګنه په بېلکل ثواب مری تم رسیږي دلुम میلاويږي ها خو چې نفس دا الله رضا زاد پاره یام چې دا الله رضا زاد پاره خوز الله رضا نې د بخوتریو دنه د نور خلقو لپاره د تیارې د ک خلق او دا بیا د دا د اصلوی خفور بیا دا غم رواني دای دریماله دای جمعه ده د دا دای کلی زره نبی عليه صلوات و سلام صحابه او کې حدیث راځي لا تختسو للت جمات بقییا من بین لاالي د جمش پبا نهس کوي په نوور ر شپو د خی تونو باندې د جم ش پله دیک تنګا د جم شپله ختمونه راړه شپې نو سر پبرې پا کو لا تختسو لله تجمه د جم ش خاص کې په زییکونو په خمونو په نوافو په دیګونو باندې او ن به د جم خاص کې په نور و باندې یو صحابی د بل صحابي, صحابي ملمشو ابو درده سلمان ملمشو ابو دردا او له روتي را وخلا لا غو زنه خورما وی ملمایما او ملما سبه روتي خوري وی زما روجا وی پون دي روجا وا وی نه وی نن درو سبا سبا د روزشت ویلا وی نن در روجا دنجمي زبرګرزدا ابو دردا او دنجمي زبرګرزدا وی قسم په الله روجا بر سلاماته یاو پیغمبر الله زو یو یت پکو دغه ما تا او حضرت بمخه تدواله او پیغمبره په ما روجه ما تا کړي دا سلمان وې سلمان تا روجه ابو دردا ونه ما تا کړي دا وې زړه مېلمه شوما روټي راوخله مې روټي د اصل وره وې دا ما روجه دا په کوم دیوا یاده پروز ووینا بس باب ازید خالید از دوینه، اینل اینو چنیز پرگرانده، که دو جمعه از تواب روژه کی زیاده ملپ و مواجه ملپ روژی بیانی تو، پیغمبر فاق خدیثه، ویس سلمان افقه من، سلمان افقه و من، سلمان افقه و من، سلمان افقه و من ابو درده، سنان اپدین سلمان خفویگی، خاص خفویگی، د جمعه از دو روژه لخاصنوا، دو جمعه از شفا آخره ارو اخروجی نیسا نیودا تخصیص بنا کهو دو جمعی ارو اخیرات کوا دو جمعی اوصل وی اقتدار لازمانه دا مالا بودا من ہو که قاضی سناولا پانی پتیلی کلی دی ایک سو پینتازی صفق ده دو عالم ده اغوی بادی مردن من رسومی دنیاوی بامثلی ده هم و بستم و چهلم و برسینی و ششمائی و برسینی چنکونند زیران چین رسومی حنود استا خلکوواې زمر نروو زما سرې پورې هفتهواري سرختما او شما او کلیزه شپر میاشتې دا به نه کو ځکهه دا د سو د انانونهدي دا مل کم د اندوستان ذاغ شي نهمنږېپاتي که اوک پس وختي دکه اوکه پسې نه او و دا تو خو داسی ز ب کې دمون خ دا تر خاص کوې دا د پې غمبار خمونه د زمون غه په انتبا د پیغم باې ان شاء الله <سؤال> بیا چې مونږ زونو باغات چې ما وخت یاد کړو هغه جنته نوبې هغه مزير وي او هغه کا او کوم پکې د ځانه طریقې جوړې په پرزې دا یو ځکه پرزدا او دا پرزدا او پرانه دا او یفلانې دا وي निजामه قول متبرد نه د بالملاقه والمتبرد قول د الله او د پیغمبر متبرده بس زم ما خبر چې د قران او د سنت سره برابري خو منه امام ابو کظم ما قول د قران او د سنت سره برابرې فصد علیهم منقولې په ورګوا او که ما ویناد د قران او سنت نه خلافې فبل علیهم تعالی توکه مولا پکار دادي مولایانو پکار دادي چې خلق حسین دیډینګو کی صحیح راهنمایي بیان نو کی دې خلق د علماو په ضمنه تفوش کیږي کی سبا قیامت کی کې تفضیمه سن په او تاورې او دنیا دبا داکه داکه دبا شوماله کری دبا دانانکه دبا دبا دانانکه نه الله نو او کوله والا شغله کوله مشه کوله ما چې کوم خبر یو کری الله پدې ټول خبرو د منګلاله عمل توصیف نه امين چدا سوره صدما صد بچا الله دې ځل دې او د اهلی او د ټول خاندان له ورتي او دا د دغه لکه الله د هغه مقام خسته ک او چې چا په دی کار کې غ سره منډ وای دي هلته کمیم پېنځل د شپاره سوجه منډغې کوانډې ګران کارته س پتهه یا دلته کو تللیدي انتظار داسې کم کسان ساار غریبانان راغلی دي په انتظار دي دمو ټول ته تکلیف دی. یا الله دا تکلیف او ستاد دین د پاره زموږ برداش کول الله دا خپل دربار ته زموږ لقبول کړي دلته څوک راغلی دي دا تکلیف یو چټکره دا ده او سی الله ته یو یو بدی خپل کو الله پد او الله دل صبر ورکا او الله چ سو پد کار کې په خدمت کې شریک دی الله ټول دې بندي ورکا الله زموږ کو الله نه ماف کا Thank you.